За първи път в партийния дом, бившия партийен дом, ще има пленарно заседание на българския парламент и то откриващо пленарно заседание на сесия. Припомням, парламентарна република с нас според сега действащата конституция, на фона на протестите, които днес отбелязват 56-я си ден, организирани от отровното трио, както сами се наричат организаторите, едно от друго трио успорва логиката на преместване на народното представителство в емблематичната сграда на бившия партиен дом, който точно преди 30 години фокусираше отново народният. Трима бивши депутати, адвокат Петърславов, Бантоди Андреев и Мартин Димитров съдят държавата за преместването на Народното събрание в бившия партиен дом и казвам добър ден на Методий Андреев. Добър ден! Народен представител в 38-то и 43-то Народно събрание, бивш председател на комисията по досиетата, да припомним аргументите ви, господин Андреев, какво не е наред на сградата на бившия партиен дом. Не Точно не е това причина за да съдим а, а, Народното събрание. Не е точно това, че се премества в сградата на бившия партиен дом, а това, че сградата на бившия партиен дом не притежава облик, който се изисква съгласно постановление на Министерски съвет. Всяка и на сграда, държавна сграда, там са пломинатии, президентство, сградите на, на законодателната, на изпълнителната власт. трябва да имат на своите фасади геп и то български герб, на Република България. Проблемът на тази сграда е, че в нея е още символиката от времето, когато тя е строена. А нейният не стил е а, сталинска архитектура. А, все още символиката е от времето на БКП. Още на самата челната сада, там, където пише Народно събрание, към триъгълника на властта, сад, към триъгълника на властта, може да видите горе, под... А, Следния педистал на сградата, може да видите остатък от ...не небългарски, а бившият съветски герб. И чукаме е само сърпа и чука, иначе отстрани е, класовете и знамената стоят. Ние написахме писма, групата за натиск в 40-то народно събрание, ...написахме писма до министър-председател, до културата, е, до е, председател на народното събрание. От министър председател разбира се не получих никакъв отговор също беше от министъра на културата получих на отговор единствено председател на народно събрание, но той е как да ви кажа, той е изцяло отрицателен госпожа Свет Караянчева казва, че видите ли няма ли пари да могат да приведат в садата на сградата да изиска ималзит. Като се оправда с това, че даже до 2023 година няма ли да има такива средства. Тоест в момент нас... излиза ли че а, нас... до 23 да. година а, още 3 години а, на тази ключова сграда, защото пак казвам парламентарна да. република сме, а, ще има малко поизчукан съветски герб. Точно така. Това, това, това остава като... Това не отговаря всъщност господа Света Краянчева. И човек почва да си мисли дали не е толкова вярно определението на мутроподобния подобнение пример, който той даде за нея. В крайна сметка в крайна сметка ние заведахме дело в Асфийския административен съд, защото за нас е обида към Българско-народно събрание да заседава в сграда, която все още след символиката на бившия съветски съюз. Даже не на комунистическата държава беше СССР. А идеята ни беше, че още докато траеше ремонта, а искам да го дотворя скоба, за ремонта на тази сграда държавата даде над 48 милиона лева. Повтарям, на 48 милиона лева. Толкова ли го слуят Свет Караянчева ни намери 10-15 хиляди лева да отдели за двама трима малопинист, които да изшукат този герб и след това да поръчат поставянето на един истински български герб, такъв какъвто има в момента на Република България. Сега, господин да. Да, аз а, прекъсвам ви, първо за да а, ви попитам, вие сте вероятно готов да носите и съдебно отговорност, ако някой се чувства обиден от квалификации, а, но да оставим квалификацията... Ами аз не съм дал квалификации, аз поставям квалификации на да, а, да, да, безспорно. Да. Аз имам предвид, ако премера реши да, аз, нали, да заведе... Моето мнение а... е такова за него. Аз така го виждам. да. За мое мнение, никой не може да ма да за моето мнение. Така, добре. Нека да ви попитам друго. Ние на практика си да. говорим, колкото и парадоксално да изглежда, ама точно 30 години след събитията, които останаха в историята като палежа на партийния дом. И тогава пред партийния дом всъщност имаше вълнения, имаше несъгласие с а, резултатите на изборите, града на истината. А, искаше се махането на червената петолъчка, рубинената петолъчка, която беше а, символа на тази а, сграда. А, какво излиза? 30 години като че ли... Говорим за едно и също. Историята се повтаря или какво? Споминам. Ами, вижте, историята на тази сграда е всъщност историята на нашия преход. Колкото успешен преходът, да толкова е успешна промяната на тази сграда. Всъщност ние само тази сграда сме поищукали Тук там е, някои символи, които хептен не бива да си виждат. Но реално погледнато, от всяка на минало, което все още ни, ни се превъзмогнали не само като архитектура, а и като а, политическа реалност. Е, чакайте а, малко, има а, стъклен купол. Изглежда направо като Райхстага. Не от съм виждал а... от вътре. депутатите и на тях само не Това, което е направено от вътрешната страна е много, действително, много добро строително постижение, казвам постижение, защото то действително имаше доста сериозни технически проблеми и доста сложни а, конструктивно решение. Въпросът е как изглежда сградата отвън? Защото това отвътре модерната сграда, пристройката, която ще заседава новото народно събрание, новата сграда народно събрание, Uh, отвън не се вижда. Значи отвън това, което се вижда, е това, което всички виждаме. А uh, все пак uh, има постановление, което мисля, че е още 97-98 година. Буквално след приемането на този герб, който в момента е герб на Република България, uh, всички сгради на всадите им да има герб на Република България. Сега, тук ни става дума просто да сложим над входа на Народното събрание едно пано с герба. И аз uh, uh, мисля, че всеки разбира, че България е като... Uh, uh, парламентарна република е редно гербът на сградата, в която ще става българския парламент, да доминира над останалите две сгради. На тази на министерски свет, колко да му не е приятно на привера, и тази на президентството. Добре, защото господин е... Андреев, ясна е вашата теза. Казвате много сериозен този проблем с отсъствието на герба, защото всъщност това е заложено и в правилата. Така трябва да бъде Да, пак сме все още сме парламентарна република. Но а, казвате герба е проблем. Аз пък да ви питам за ГЕРБ в а, вашата лична история. Какво, а, какво ви обърна до такава степен а, срещу а, премьера и срещу ГЕРБ с едно изречение? Какво, какво развитие Това очаквате е, на тази вижте, ситуация е, в момента? Защото бяхте кажа, бях бях бях депутат, от да, бяхте депутат. От, да, бяхте депутат от, да, бяхте депутат от ГЕРБ, нали така? Така, не от ГЕРБ, от гражданската да. колота герб. никога не съм бил член на, ГЕРБ, да. а, на партията ГЕРБ, бил съм а, част от тяхната парламентарна група, гражданска каквото. Обърнаме, че тази партия практически е един изключително голям фалшификат. Тя не е дясна партия. Бойко Борисов е член на Българска комунистическа партия. Фандъков член на Българската комунистическа партия. Менда Стоянов ч е на Българската комунистическа партия. Пламен Нонив е член на Българската комунистическа партия. Е партия. Е партия. Димитър Лазаров, който е ключ в разпризнателната комисия за контрол на службите, е член на Българската комунистическа партия. Цецка Сачев е член на Българската комунистическа партия. Избраният тях главен прокурор, който на времето избраха. Цасаров беше член на Българската комунистическа партия. Той са .е. разбирали. Освен това. ГЕРБ е партия, която не защитава дребния и средния бизнес. Тя защитава монополите. Тя защитава корпоративните интереси в България. Тя не изслужава фактически фундамента на пазарна за каквато е, каквото е българския дребен и среден бизнес. Добре, това, това са аргументите ви. Да, това са много сериозни аргументи. Да не говорим, ето виждате отношението на Свет краянчива към бившия светски символ, бившия светски ГЕРБ. Тя няма никакво отношение реално погледното. Добре, това са вашите аргументи а, за а, изразеното несъгласие и отправянето на писмена кореспонденция а, във връзка с а, този а, герб, който не е герба на. Парламентарната република България на а, фасадата на бившия партиен дом, където днес се открива сесията на 44-тото Народно събрание, есената сесия. Благодаря да, да, ви, Методия Андреев. И, и само накрая да ви кажа, заради това днес всички трябва да бъдем на площада. Вие сте там, предполагам. Методи Андреев, бивш депутат от гражданската квота на ГЕРП и председател на комисията по досиетата, в деня, когато 44-тото Народно събрание открива последната си сесия и се премества в бившия партиян дом.